það, efna, svona efnafræðinar þá er náttúrulega fyrst og fremst verið að horfa á það að, að efnafræði sem vísindagrein er miklu yngri heldur en efnafræði innan gæðsalappa, þar sem menn er að við alls konan svona efnafræðilega hluti eins og, eins og að sjóða efni og svona efni losna frá öðrum og einangra og, og menn voru að gera alls konan tilraunin og menn hefur verið að gera það mjög lengi um, og það, það þarf til að tala um eitthvað síðan í vísindagreið það þarf að uppfylla einhver láma smarkmið um vísindalega vinnubröð og aðferðir og ástæðan fyrir að þessi bók, hans Robert Boyles um ef að er, er höfð til marsum upp af efnafræðinar þarna 1668 er að það er aðgreint frá gullgerðamönnum með allgemist um efnafræðingar gullgerðamenn og eins og annaðla kemur í ljós þætti svo sem henningbrand og, og fleirum. Þá er þessi skil skipting ekkert skýr. Og við munum sjá þetta aftur og aftur í vísindasögunni að þegar eitthvað er að fara að sko vinna sagt stöðlum þá er oft miki svona grökk með. Men men standast ekkert allta standi ekkert allta undir þessum kröfum sem vísindi gera okkur. Um, og er, a, er að er í alls konan hlutum með. Men men er ekki allta með vísindalega nákvæmnina á leiðaljósi. Um. Og þess vegna segjum við þessa sögu um Arnfinn Henning Brandt sem, að, sem að var mjög merkiligur maður og gerði mart mart merkilægt. Og hann uppgötvaði fosforinn sem er stór merkileg uppgötun. En hann var aðeins að reyna bota til gull. Hann hafði einhverhin ályktun af ja, vegna þess að land var í gull, eða gulllitandi þá litin alltaf við ákveðna aðstæður. Að þá gætum við hugsanlega í því efni sem að sem samt væri ó ó hann sýsti bara þetta einhverskonar efnafræðilega tilrun til, til að til að ná þessu gulli. Fosfor er frumefni. Að segja það þegar þú ert að taka hland og brjóta þann í allskanna svona efni þegar þú kemur niður í fosfor þá er ekki hægt að, að brjóta það niður í neitt annað Það er bara fosfor er grundvallar byggingar ein. Það er ekki að búa til annað efni úr því og það er fosfor í allskanna mismunandi hlutum. En hérna er það er frumefni þanna þúr kominn niður í svona í kjallaran þúr kominn niður á botnin þú getur ekki fari lengra heldur en einögra en hann er merkilegt frumefni að þessu leyti að, að, að, að hann glóir hann, það er ekkert svo í náttúrulegum fosfor sem er til í reint af neinum lið en en hann hann kemur svona daufur gljá í af og við vissar kringustaðum getur hann fuðrað upp hann er verið notað þannig en fosfor er eins og, eins og kemur fram í textanum gríðanlega mikil og þáttur að það er í allri líffræði erðaefni í okkur, ryggir upp á fósfor orkan, hver einast fruma þarf orku Þa, það, það er einingar í líkamann sem gefa frumunum orku nota fósfor, fósfor er afar mikil og þetta efni og þess vegna er ágætt að hafa í huga þessi stóra stóra uppgut uppgut á fósforin er tilviljun að því að menn voru ennþá að reyna við gullgerðina Þannig að það var ekki raun og verið efnafræðilega svona, leitin, það var ekki efnafræðilega leit, heldur meira svona ískilt við galdra og kukl. Og það er gríðalega mikilvægt að við, við séu meðvitum þetta einkenni flestra vísindagreina. Að þau, það er ekki reyn og tær vísindi, það er gruggað saman alls konar. Spurningin er kannski bara hva, hvað lærdum drauguvísiðan á reynslun sem verður til. Það er kannski það sem er miklu, miklu, miklu mikilvægara. Og svo kemur þessi tenging við Sveiðiþjóð. Þar að segja havað þetta bóði allir fosfor með nokkrum aðferðum en svo uppgötvaðu smikli betri aðferð til að bóta til fosfor sem var Carl Ciele i Sveiðiþjóð þessi þessi ákall óhefni vísindamaður eh sem dó svo af því hann át eitur uppgötvaði. Og og við sjáum afleiðingar af því að ef þú tækjir upp eldspítistokk þá er meir meiri líkur í minni hann sé bóinn til í Sveiðiþjóð. Og Karl Sjöli var einn af þessum reysum í raun og veru, þó hann hafi einhvern veginn verið og voðaleg einagræður og, og, og ekki notið fræðarsinnar og aðrir hafi orðið ríkir. Þá, þá gerða marga merkar aukvöld þannir. Og aftur, hér er komið þeim, hér er komið stef, sem er þetta. Stafa manna í vísindunum er ekki endilega í samræmi við afreik þeirra. Regnaði þess oft þá byggir þetta bara því hver var bestur að koma sér á framfæri, hver átti flestu vinina, um hverja var skrifa fallegast þegar dóu. Og, hérna, og þegar við tölum um LaVosier, Anton LaVosier, sem var stór merkileg vísindamaður og, og hún, hérna, Mariana líka, konnas, að kannski það sem hann var bestur í var að koma ársini vel fyrir borð. Sjátti þess að fólk þekktan og, og fræ, vera frægur og, og í raun og verið var kannski hlutverkans pínlítið útblásið með að við hvað sem hann gerði. Hann var á því sem mjög skipulegður, hann var mjög svona agaður og, og hann tók mikið á svona rusli og hendi því út og með súrernið og vetnið þann uppgöðt tengsl, hvað árið súrernið hefur á bruna og, og, og gerði þess að stóru, stóru ykkurðun, eða álýttun um að massi efna hverfi ekki þar að segja framma þessu hefði bara verið sáttur við það að ef eitthvað var brent þá bara farði það horfið. En hann sagði nei það er ekki torfið, það er kannski ósínanlegt og við sjáum það kannski ekki lengur en efnið erðu þarna. Efnið erðu þarna og það meiri segja hann nákalla jafn mikið jafn þá. Og þetta er sjálfsir sem var ekkert að gera nema með mjög góðum mælitækjum sem að í sjálfu sér kannski hjálptaði hér til að hann haði komist manna og hvenna, en en þessir ríkitó þetta ríkitæmi hans svona gerði honum kleift að búa til þessa óboðslega fullkomna rannsóknarstöðu og og uppgötva þetta eh en það kostaði hann líka lífið. Hann var í þeirri aðstöðu að þegar byltingin er gerð og frakkafar drepa þá sem að þeir telja bera ábyrgð á því hvað er hafið að slæmt. Þá hefna beinað spjótun á honum og og drepa hann. Hérna, konan hans lyfir eftir og og enn af það sem verður ekkert rosa glæsjleg í framhanninu en en við tölum mér er það er er það næst. Eh uh, en Lavoisier er kannski á stærsta þáttinni að íta vísendunarna inn í nútíman. Því að menn höfðu alltaf þessa tilhneingu til einhver dag einn að til að hérna er ekki nóg agaður. Fara ekki nóg skipulega að láta sig detta eitthvað í hug eins og, eins og þetta með með eða lífskraftinn að það var eitthvað ósýnlegt efni sem að sem að væri lifandi verum og gæti einhvern búið til líf og mann þurftur bara einhvern veginn að kveikja því. Í sjálf sér er þetta alveg raukvöld hugmynd en þetta er líkaðiski svona sýnir að sambandi okkar við sem á ósýnileikan það fyrir að vera erfitt. La Vosier sagði bók sem við brennum, hún er það nefnþá, hún er ósýnileg en mjölun á La Vosier og þeim sem voru að grúska í lífsandanum ella í til dæmis varma efninu sem átti að vera í heitum hlutum sem sem Ramford greifi sem við tölum um næsta tíma hérna eða tölum við næst afsannaði en það sem La Ossier gerði var þetta að hann sagði að þetta ósýnilega væri til vegna þess að hann gat mält það hann gat kveikt í einhverju inni í kanskje lokuðum glerkúpli þá hvarf að kom reykur náttlæga En, en það sem brek, brendi hvarf en þegar hann viktaði það var það þá ját þúmt þannig að þetta er kannski stóra, stóri, stóra atriði það er að Lavoisier er byltingamaður í vísindónum vegna þess að hann fer úr því að vísindin er eitthvað svona huglægt og eitthvað sem byttur hugsaðum og svona heinspekileg yfir eitthvað sem byttur mælt og við skulum hafa það í hug